Sau. Ce înseamnă, domnule, un interviu la Europa FM? De fi a schimbat viața, da. Da, bun e. Europa FM. Cu tine. Europa FM. Robbie Williams se pregătește să lanseze un nou album, Eveniment, asta pe 4 noiembrie, n-a mai lansat unul de vreo 2 ani, dar a lansat single -ul. tot așa, după vreo 2 ani, se numește Party like a Russian. Are un succes fulminant în întreaga lume, de exemplu în Australia e pe locul 62, în Belgia pe 32, în Germania pe 72. Nu Vrem să-l lansăm și în România, să vedem poate facem ceva succes cu el aici. E rupere în clubă ne ne zis nouă ok. Așa a zis? Da, că este rupere, că nu știu ce țache atunci când a auzit primele acorduri a venit dansând pe mese. Eu am încredere în țache. Dacă țache reacționează și știți asta că e verificată, piesa merge. Da, a party like a Russian, end of discussion. Exit. Exact. Exact. Disputing, now my moderates feud Some contract disputes to some brutes in LaButin Act high for loop while my boys put the boots in They do the can, can Party like a Russian. End of discussion Dance like you got concussion on called seduction Trolley, so I never say sorry there's a dollar side, a dollar side, a dollar side, a doll, a doll, a doll a Hello, a I'm for little I put a bank inside a car inside a plane inside a boat it takes half the western world just to keep the ship afloat and I never ever smile unless there's something to promote I just won't emote Spasibo. party like a Russian end of discussion Dance like you got concussion, Oh, we got soul and we got gold. Party like corruption, disco seduction. Party. Sper că like you got disco v-a plăcut un pic așa, de Robbie Williams. Party like a Russian am ascultat. Eu sunt intrigat de accentele. Am avut aici o mică discuție de unde sunt accentele. Tam taram taram taram taram taram taram taram taram tam tam tam Așa. Na, și acum știu sigur. Prokofiev la capule. Bine. <gâzie> de, de la Generic serialului lui Caracatița din a, anii, mamăci, mă ce, de de ce dorme de Corrado. <laughs> Dar bine și aia este o reinterpretare Da. Dar de ce parti Like a Russian cu o interpretare fashion. din Shakespeare? Ha? Nu știu, în fine. Hai să revenim la ale noastre, da? O să intrăm în detalii. Care oare că 7 dimineața mea de mie de interpretarea <laughs> din Shakespeare. Zii. au apărut detalii despre hoția de la Astana. De unde, mă rog, au fost Că ne-au furat Așa, arbitrii Așa, da, zi arbitrii, -au, furat au furat pe români furat pe jucători, mă, la hotelul de 5 stele I au furat cameristele A, A, Ca să înțelegi de ce nu se antrenează ei Ai Ca aia din Occident da. Deci știu treaba asta Cum s-au dus la un antrenament? Da. Păc! Deci <laughs> Îi fură pe i îi fură în hotel, îi fură peste tot Peste tot A peste povestit peste tot. Andrei Vochin care e consilierul președintele FRF, a povestit la Dolce Sport cum au procedat cameristele de la Astana. Deci, cum i-au da. furat pe Citez. În timp ce jucătorii erau la antrenamentul de dimineață, cameristele au făcut cu în camere, dar cu stil... Pentru că au fost jucători care aveau un borset 1.500 de euro, camerista n-a luat decât 250. Era comision, mă. Ia vă mui. Alți jucători aveau 300 de euro și le-au sustras o singură bancnotă de 100 de euro. Să nu se prinde. deci treaba, mă, pe cuvântul adică nu i-au lăsat în vorbaia, fundul gol. L-a luat o parte din bănuți. După cum s-au uitat, și cât are ăsta? 1.500, îi luăm 250. Prostul ăsta care n-are decât 300 merită să-i luăm o treime din bani. 100 aveam sută să se învață minte. Da, zice, au luat și lei Nu știu ce vor face cu ei pe acolo Probabil că li s-au produs exotic ia, uite, bani de plastic Ce-au ai să Foarte tare Da Asta e Și zic, un bă, unui băiat De la noi, de la comunicare i luat un parfum pe jumătate folosit Probabil i-a plăcut <laughs> Unul dintre fizi Deci a văzut i cum bine același lucru Băiatul a folosit jumătate Da. Și, și a luat doar jumătate A luat, da doar câte... un pic, da. Înțeleg că unii sunt supărați, înțeleg. Așa acum nu că e adevărat. Sunt unii supărați că le au luat și țigările și țigările l-au luat țigările. Nu știu <laughs> da, mami, da. Tu, care e adevărat cine era? Da, da, da, da, fumezi. da. Nu știu Dar dacă a fost, a fost, fost selecționat. Cred că la aveadea de data a trecută și se le eram se lăsa. Da. Așa aveam să spun, mi se pare amuzant așa acum. Domne totuși onestitatea cameristei hoațe. Nu i-a luat toți banii, să-i mai lase niște bănuți Că poate cheltuiește în țara Ești un... și o dovadă de patriotism, știi? nu-i fur tot A, Sau că poate mai cheltuiește Mai ajută și pe alți kazah. Nu mă, dar probabil la că nu se prinde, Știi, că omul e barosan Are de euro, nu se uite la 200 Cât, Că și că... imaginau probabil că e vreun Ibrahimovic de echipă asta, da. și nu se uite Nici câți bani are în portofel, n-a fost caz Folbalist cât câștigă ăștia în Kazahstan? Oare ce care Am înțeles salariu? că au salarii foarte mici, până în 200 de dolari Salariu mediu. 150-200 de dolari Salariu mediu. Ori. Deci aproape ca noi. <laughs> nu la noi, că e mai bine. De ce mă, la noi 1800 de lei? Deci 1800 de de lei. împărțit la 400, 400. de euro. E mai bine. Mamă, deci de, gen... de două ori mai bine decât kazahii. <laughs> wow! De Și ceva, că sunt dolari. Da, așa e, e adevărat. Aia, bine, probabil că nu dau nimic pe benzină. Și am senzația că nici pe mașini nu dau prea mult Știi că a fost un scandal în urmă cu câțiva ani Da, <laughs> că, da, da. Uh, Germanii au descoperit că vreo 150 de autoturisme furate din Germania Fac parte din diverse coloane oficiale ale oficialilor kazakhi sau din mașinile ministerelor da, da, da, kazakhstan. Pe bune! Da. A fost un scandal monstru, inclusiv în suita prezidențială. Erau niște mercedusuri da. furate din Germania. Dacă arătau bine? Da, deci mi se pare că fac economii la alte lucruri. <laughs> în fiecare zi ai puterea de alege să mergi înainte sau înapoi.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Fiecare anotimp are gustul proaspăt al legumelor de sezon. Dă savoare zilelor de toamnă și pregătește la cuptor varză de brusel cu lămâie și parmezan, împreună cu filet de somon și întregește meniul cu o delicioasă salată. Pentru surprize proaspete, la Lidl ai varză de brusel 500 de grame la 2,99 lei și salate diverse sortimente 125 de grame la 3,33 lei. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Și ca să afli chiar tot, tot, tot despre taxele și comisioanele pe salariu, intră pe ing.ro Doamna asta la Flanco, bucură-te de recolta de reduceri Până la 35% reducere la aspiratoarele Roenta din ofertă Aspiratorul fără sac Roenta Compact Power Ciclonic cu performanță 3A și sistem dublu de filtrare Este doar 272,99 lei Flanco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 Bună dimineața, 7 și 32 de minute, Moise Guran e cu noi pentru Busy Day. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Începem astăzi cu buletinul meteo. 3 grade minimă acestei nopți la Bacău, 8 grade la Drobeta, turnul Severin și doar vreo 6 la București. Diferențe mici așadar de temperatură, mai ales afară. Diferențe foarte mari în interior. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Da, în București au pornit caloriferele, e cal și bine. Cam târziu după unii, prea devreme pentru alții mai înghesuiți de veniturile mici, dar au pornit până la urmă. Radet este în insolvență, a tras după el și el cenul până la urmă. Sistemul ăsta național de termocentrale care atenție nu este al Bucureștiului, e al țării, dar primărița noastră, o ființă foarte hotărâtă, a dat cu pumnul în câteva mese și a rezolvat situația. Că așa e aici, la noi, la capitaliști. Da un exemplu pur aleatoriu. Așa. Dacă Gabriel ar fi fost primăriță la abacaul său natal, ar fi trebuit să explice unor 2000. 500 de familii de ce încă nu merge încălzirea sau de ce nu e ieftină ca la București. Bacăul este acum sub cot portocaliu de ploi, iar temperatura coboară noaptea sub 5 grade Celsius până la 3, ați auzit. Dacă Gabriel ar fi fost primăriță la Severinul meu natal, ar fi trebuit să explice unui oraș de aproape 100.000 de, de locuitori de ce încălzirea nu merge nici măcar în spitalul județean. Sigur, severinenii știu că și societatea lor de termoficare a dat faliment. Nici aia nu era chiar a lor, ci tot a țării. Fix ca el, cenul de la București. Dar de ce adică la București primarul poate da cu pumnul masă până se încălzească caloriferele, iar la Severin sau la Bacău nu poate? De ce la București unde avem cele mai mari salarii din țară, de fapt media este cam de 3 ori mai mare decât la Severin și de cel puțin 2 ori mai mare decât la Tabacou, subvențiile la încălzire sunt cele mai mari din România. Hă? Ce ziceți? De ce la București, deși primăria a implementat deja un ajutor de încălzire ce se dă familiilor nevoiașe, încă mai avem subvenția plăzită de primărie către Radet pentru toți cetățenii abonați, indiferent că ei câștigă 1000 de lei sau 10.000 de lei pe lună? Răspunsul e destul de simplu, să știți Pentru că, desigur, Gabriela e o femeie puternică Ce conduce buricul țării numii București Pentru că restul țării trebuie să facă și el sacrificii pentru buricul său Ceea ce poate că nu ne unește ca nație, dar na Așa a fost întotdeauna socialismul Solidaritate socială primesc, dar nu pentru băcăuani sau Severinei Moise Guran și Bizidei, mulțumim Moise Moise va face astăzi România în direct din centrul Craiovei Merge să-l vedeți acolo 7 și 34 de minute I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Me me Listen to the Mariachi Play at Midnight Are you with me? Are you with me? I wanna to dance by underneath the Mexican sky Drink some margaritas by tonight. Listen to the Mariachi Play at Midnight Are you with me? Are you with Frequencies. Ne trezim împreună în fiecare dimineață cu deșteptare la Europa FM, poate și indirect la 0372069599 dacă e cazul. Mm -hmm. Nu știu cum vi se pare că se circulă prin România, dar mai multor senatori PSD-i se pare că se circulă prea încet. Și propun ridicarea limitei de viteză în localități. Și acum, bun, stați o secundă. Eu știu că prima reacție este de indignare. Pă, cum e posibil așa ceva să omoare lumea pe stradă? Dar să ne gândim, să ne gândim. Ia să ne gândim un pic. În țara noastră, localitățile sunt străbătute de drumurile naționale și așa. de drumurile județene. Dar de, de drumurile naționale, de alea vorbesc. Uh -huh. da? Prin Otopeni, de exemplu, care este un oraș important, se circulă deja, limita 70. de viteză este de peste 70 de km pe oră. Asta este limita. Ce vor senatorii ăștia este extinderea acestui sistem. Deci mai mulți senatori PSD au inițiat un proiect de lege prin care limita de viteză în localități va fi mărită la 70 de km pe oră pentru autovehiculele din categoriile A și B și 60 de km pe oră pentru celelalte categorii de autovehicule. Deci cu alte cuvinte, 25 de ani n-am fost în stare să facem centuri sau strezi ocolitoare, autostrăzi <sus> și lucruri de genul ăsta și dacă pe principiul ăsta nu o să fim în stare nici în următorii 25 de ani, deci să mărim viteză în localitate, Deci tu te împotrivești. Da, eu sunt împotrivă. Eu zic că Serioz. trebuie să ne adaptăm la realitate. Da, nu știu ce să zic. Da. Eu cred că șoferii, eu cred că majoritatea șoferilor, care da. sunt oameni atenți și știu cum să circule și care fac drumuri nu doar prin București, de aici până la tine acasă, Înțeleg că e nevoie să ai o limită. Adică, bun, stai așa. 0372069599 sunați Suna-te-ne să vorbim, că până atunci mai zic eu. Nu, da. Deci, băi, când am fost, bă, ce? Taibă, când... Tu... Da, zi, ce? Zi. când am fost până la Iași săptămâna așa. trecută. A mers regulamentar. Ai mers regulamentar, în... da. Mai-ți minte cum mergeai pe drumul nu știu cum îi zice, la drumul la Național care merge în spre Așa. Moldova. DNA 50 ăla. în localitate, 90 în afară. Dar du-te-mă de aici, mă, Deci, ești pe un drum de o bandă Bești. jumate și câte două bezi, Așa. Și la un moment dat, cum mergi tu frumos, B 50 la oră. Da. Dar nu se întâmplă nimic, adică ești printr-o localitate de același drum. Ce vrei tu să spui e că aia cu când prea mulți încalcă legea, schimbăm legea. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, stai puțin, stai puțin. Că de ce? să înțeleg. Nu, domne, dar lumea circulă cu viteză ușor mai da, mare. Dar atunci notopend de ce se merge cu 70 la oră, na? care e problema? ce? nu, localitate nu toate aia. E lângă București că uite, vă că în București, ați și moi se mai devreme, ce? În București lucrurile s altfel. Lângă București nu se aplică legile sau care e problema? E, e puțin altfel. Adică aici e o zonă da, în București și 10 km mai încolo se face excepție de la lege. După excepție aia fraierilor, să ai și tu drum de viteză până acasă în Corbanca. Cristi, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Da. E bine sau ar fi bine sau nu să este imposibil să fie bine. Pentru că, da. evident, dis distanța de frânare crește și atunci... E periculos. Aha. Evident. Dar prin, a, prin țara, circul prin țară, așa? Și eu, în fiecare zi, asta este, asta e limita de viteză, așa și asta trebuie să făcute drumuri, infrastructură și așa mai departe, nu are nicio legătură cu... Păi atunci, auzi, ce? decât să ridice limita de viteză ca să fie mai sigur. Să o coboare. Adică să nu mai fie 50, să fie 30. Bine, acum Stai, îl te... lasă puțin. Care-i părerea? Să o scădem la 30. mult mai sigur 30, trebuie să fii de acord decât 50 și oricum mult mai sigur decât 70. Alo? Stai că l-ai încurcat, Cristi. Ești în Christi. direct, în continuare cu noi, Cristi. Da, da, da, nu. No. Um, Nimitarie... da. În funcție de pericolele care există. Păi ce pericol e că sunt turme de oi pe autostrada către mare, ce Păi, ce tomă, e? periculos și pentru tine să circuli mai repede, nu e periculos doar pentru pietoni, 30. că putea să-i accidentezi, ci pentru tine că frânezi mai greu și dai cu mașina în oaie. Să știi că, sunt, în, faci, să știi că sunt, uh, sunt orașe în vest Unde limita de viteză a fost coborâtă la 30 la oră. Foarte bine Așa vrei? Da Mamă. Eu bine, în București ar trebui limită minimă de viteză <laughs> la cum se începe. Deși curând nu o să mai avem pe unde să circulăm da. de, Poți să pui ce limită vrei tu o să stăm toți eventual pe linia tramvai Angela, bună dimineața Bună dimineața Mamă ce la... da. da. Mi-am dat seama media zilnică 130 km, localități. Da. Acum nu vă comunic viteza cu care circul. Dar se aude. Uh, pentru mine ar fi convenabil. Pe ansamblu, ca la noi, carul înaintea Boil. De ani de zile așteptăm autostrăzi, centuri. Nice. Ce ți zis? Uh, este, Da, este imposibil să ajungi într-un timp optim. Da dau un exemplu. Brașov... Uh, Azuz, focșan, circul mai mult pe eu 85 unde e crânge, în, într-adevăr, o bandă jumate, pe exemplu, de mers, da. localități, pe care trebuie educați și pietonii, dar, sau și mă întreb, uh, săracii oameni care circulă și ele, ei cu băruțele, da, n-au nicio vină că sunt posesorii unor același de acest gen. Si, uh, nicio... Și da, ce, să da, meargă da, pe, DN, pe DN sau pe autostradă? va cum să nu aibă? Păi sunt nu, drumuri pe de țară DN, Dar stai ei, așa să știi de sunt, de drumuri, sunt drumuri naționale Îmi trimite un uh, bun prieten Botoșenean Îmi trimite da. mesajul DN24C din Botoșani Neasfaltat Deci uite, pot să meargă pe drumuri e, neasfaltate E limită de viteză <laughs> acolo <laughs> da, e limit... da, acolo inevitabil Limita de viteză, inevitabil Mulțumim tare mult, Angela Alexandru, bună dimineața Alex, salut Alexandru, Alexandru, ești în direct. Bună dimineața. Ce pot eu să vă spun, călătoresc în fiecare zi destul de mult. Da. Sunt din Sibiu și pot să vă spun că îmi place că în zona de, să zic așa, Brașov, Ploiești, București a instaurat în localități limitate de 70. Din păcate, zona noastră de centru veți încă mai e de așteptat. Sunt de acord cu zona de 70, dar... Indiferent dacă se, vo se votează sau nu, vă pot spune că 75% dintre participanții la trafic nu știu să conducă. Mei. Chiar nu știu să conducă, obstruționează circulația, mai găsești căruțe în trafic, mai găsești tractoare pline de noroi în trafic. Da, și corect. După, părerea mea, după părerea mea, chiar dacă păi și ce e de făcut, lege, și ce e de făcut, ce e de făcut. Că în primul rând ar, ar trebui să întreb, în primul rând ar trebui aplicată legea. Ieri de exemplu am fost pe un drum între Sibiu și Media și patru filtre de poliție, dar plin de tractoare, de căruțe, nu bagă nimeni. În e ca să fiu deja acolo doar pentru să te prinde pe tine cu viteza mare. E exact, să te prindă o caruță, caruță și o Primul dar dacă vezi pe ăla cu tractorul că iese de pe drum înămolit pe DN și să face mizerie și devine totul periculos ca luneci. și că vine ploaia, ce are? Ce are, măi, pământ. Bine, dincolo de asta, câtă lume e pe drumurile țării în fiecare zi, astfel încât noi ceilalți, majoritatea care nu suntem, să fim puși în pericol de limita asta mai mare de viteză? Nu înțeleg întrebarea. Păi puțin, ai vrea să schimbi legea Da. pentru, adică cine e majoritar în toată treaba asta? Cei care circulă în fiecare zi pe șosele și beneficiază de legea asta Sau ce stai m-a luat la subtilități Pe acum, partea cea o luăm, pe partea păi cea Să se interzică domne mașină, să meargă ruma cu bicicleta Că e mult mai safe Cătălin, bună dimineața, salut Bună dimineața și felicitări pentru emisiune Mulțumim, Mulțumim. Uh, Și eu circul destul de mult, 5-6.000 de km pe lună Mamă, e șofer uh, profesionist? Uh, nu, nu, nu Păi împrisma jobului. Așa Uh, păre, și eu mi-aș dori să se mărească puțin viteză, dar pe de altă parte n-aș fi de acord, deoarece oricum se circulă cu viteză mai mare decât cea de regulamentară. ar trebui să o facă, poliția, să o facă tacit, adică, adică să te lase să te în pace. acolo un 10-20, să nu te amendeze, dar să nu dea oficial, deoarece ar crește automat, s-ar mai adăuga încă acei 10-20 de km, 30, la, da, mai la 140 să... mai pui 10. Ca să nu spunem că cei care uh, au mașini mai. Uh, copiii de bani gata, să zicem că ăștia au mașini adică, mai. mașini de bani. nu vor respecta orice z ar fi Nu egal, doar de copiii de bani gata, sunt o grămadă care nu respectă. Eu mi-aș dori să aibă mai multă logică traficul și să aibă mai multă logică semnele de circulație. Adică toți cei care ne ascultă acum și care vin în București sau ies din București, pe DN1, știu că la un moment dat, în mijlocul drumului așa, este o limitare de 50 la oră. Deci e un drum de 70 și deodată... Probabil urmează o intersecție. Nu, și nu urmează ce? nimic. Acolo este uh, liceu francez pe o parte... Păi, vezi, sunt mulți copii în zonă și atunci limitezi viteza nu, nu mai bine faci un gărduleț? Un țarc da. Deci cum adică, băi, ești în mijlocul DN1 și pentru că este un liceu la 200 de metri de trotuar că oamenii acolo au teren, La cerului Este un liceu foarte scum și foarte frumos E 50 la oră, din nimic, zbuf După care la loc, 70 Și da, da, ghici unde stă... Să cu părinții, cu stai puțin, în trafic ghici și atunci... unde stă poliția la radar pe D1, zona asta. Băiți, după da. liceul deci, francez. Și pe pod, e un poduleț, o pasarelă acolo, stau cu tunul cu laser, cu pistolul cu laser, mai nou, înțelegi? Pentru cine știe zona, ok. Bă da, vine unul prima dată, băi, n-ai nicio șansă, nicio șansă să frânezi la timp sau să ceva. Ai trecut de indicatorul cu 50, te-a luat polițistul de pe de da, pasarelă cu tunul cu laser. Pim! Dacă respecti, nu se întâmplă nimic. Cristi, Bun. bună dimineața. Bună. bună cum bună vezi asta. Da. E yeah. Într-adevăr, a șoferilor, ceea ce facă, dar, dar limita de 70 e bună. Sunt și acum localități cu limită de 70, localități în care se poate aplica o limită de 70, fără probleme, pentru că pietonii mai au și trotuare, nu au ce să caute pe, pe carosabil. Și atâta timp cât șoferii sunt responsabili, o limită de 70 și în localități e, e bună. Sunt localități cu 70, sunt localități și cu 30. Atâta deci vreme cât șoferii sunt responsabili exact asta ai zis. De, totul depinde de, de șoferii. Bine, Cristi, mulțumim. Mugur, bună dimineața. Bună dimineața. Sunt curios că au făcut un studiu de fezabilitate, niște calcule. E, fezabilitate. Asta e, pe bune acum, ce să aștept de la senatorii Ui. româniei să facă vreun studiu de fezabilitate. Nu, firește că nu. Îi da. vine campania electorală Și se gândesc că hai să nu, se bage da. seama De aici. nici okay, nu Ok, acord cu 70 la oră Dar da. să pună niște limitatoare pe asfalt Dâmburi dintre acelea La 70 la oră glumești o, La 70 la oră glumești Și niște tu, da, trambuline În dreptul, dreptul intersecție, mai ales în mediul rural da. În da? Dreptul... La, de, apropie de intersecție La școli, la biserici La toate astfel de instituțiile da, și niște sensuri giratorii, mai multe sensuri giratorii. Eu de aș fi de acord. Poate. Da, eu aș fi de acord să mărească viteza la 70, dacă cu multe sensuri giratorii. <laughs> <laughs> asta ar fi și, o soluție. Și cu dale-dale, și cu dale, cum și le ziceți. Da, cu da. Cristian, bună dimineața! Bună Cristian! Bună dimineața! Ce vreau să vă spun este că, 1. Nu se poate pune aceeași limită de viteză la o stradă dintr-un oraș. Aceeași limită cu o stradă, un drum uh, un în afară cundemel. localității, uh -huh. o ba un bandă și jumătate, cum am spus adineori. Nu uh, e Are logic. dreptate. Asta este chichirezul. Uh, în al doilea rând, cu toate limitările de 50 în orice localitate, așa cum spunea un antevorbitor, nu prea le mai a nimeni seamă că dacă mergi cu 50 la oră pe un drum în afară localității, în localitate, o bandă și jumătate, da. încurc circulația. Bun, da. și atunci șoferii timp să nu mai în serios... Uh, limitarele de viteză, ceea ce nu e ok. Da, corect. Mersi. Mesaj de la Daniel. Devine opționale. Limita de, de 7, limita de 70 la oră se transformă în 80 automat, ceea ce e adevărat. Pe un drum cu o bandă pe sens, la 80 de km seara, când îți apare o căruță nesemnalizată în față, ai campus, o Ceea ce e adevărat. Pe de altă parte, aș vrea să spun că am văzut prin localitățile României Bă niște curse de căruțe, deci facă ea niște <laughs> cu căruțele uneori. <laughs> Ești invidios. <laughs> Cred că 50 la ora <laughs> soto. Hai să vorbim și cu Pavel și ne oprim. Bună dimineața Pavel. Salut. Bună dimineața bună dimineața. De da. uh, start nu sunt de acord. Da. Deși... De deci acești circuite avem noi, adică vreau să spun că radarul ne va prinde la 80, nu? Nu la 70, Este 80. Nu, nu înțeleg ce vrei să spui. Dacă limita va fi 70 dacă te lasă la... Până la 80 Asta înseamnă 80 localitate Așa ar fi treaba, da Deci vă dați seama ce înseamnă la ce circuit este acum Să uh -huh. mergi cu 80 Da Într-adevăr, acolo unde se poate Adică unde ziceai de acele drumuri largi să fie 70. Bine, da. domnule, deci adevăr. dacă asta e, asta e treaba, deci da. am căzut de acord, să fie 70 la lărgime. Da, să se facă... Da. Nu, concluzia mea că... e aceeași, să se facă drumuri ca să poți să mergi și tu ca omul... Da. asta care Luca ceva de zis. Asta, eu vreau să spun care pile Luca a intrat în Nu, dar vreau vitez. să spun că am auzit și eu că în America, de exemplu, se da. merge cu traficul, e o expresie. Și dacă mergi cu traficul, nu te amendează nimeni. Adică dacă toată lumea... Asta se întâmplă o și merge în România. Cu anumită viteză, Băi, și da. mergi cu valul ăla în ordine. Adică da. se adaptează oarecum în funcție de situație. Știi că una e în Notopend, de exemplu, unde e delimitat. Stai puțin. Da, este conceptul, este să te adaptezi la trafic. Dar Asta nu înseamnă că... că dacă limita este 200 și toată lumea merge cu 130, poliția nu intervine. E așa am înțeles. Dar nu, că am condus pe autostrăzile din Statele Unite și lumea merge super civilizat. Pentru că acolo... un. În... Nu poliția, că au căruțe Dar riști să nici nu mai pleci de, după ce te oprește poliția Dacă nu procedezi cum trebuie Deci mulțumim. în principiu nu, acolo nu prea Bine, În calcă de viteză Mulțumim, mulțumim pentru telefoanele din această dimineață Revenim în direct peste câteva minute Acum însă ne oprim pentru știrile Europa FM Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Ar trebui spus un nu hotărât acestei mafii. Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15, în direct la Europa FM. Alege să joci drept.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 Dar mai ales în acest weekend, când orice sortiment de tortia chips de 200 de grame e numai 2,99 lei. Iar Sensodyne Repair în Protect pentru dinți fără probleme e numai 13,85 lei. Hai la CellGross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Hei, hai să-ți dau un punt! Peștele are cea mai sănătoasă carne, numai bună de pregătit la cuptor. Îți poți invita prietenii la un adevărat festin cu pastrav stropit cu sos mediteranean, de lângă care nu poate lipsi mămăliguța cu unt. Pentru surprize delicioase, la Lidl ai pastrav proaspăt, eviscerat la 19,90 lei kilogramul și mălai like castelo la 2,49 lei 2 kg. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, merit să fii surprins!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 Peste 300 de modele de aspiratoare, să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro. Ai 30% reducere la aspirator fără sac Gorenie Tango, aspirare ciclonică, putere 1200 de W și reglaj electronic de putere la numai 314 lei. Media Galaxy, acum ai de unde alege.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 la 0219366 și specialistul NG va veni la tine acasă. Campanie în perioada 26 septembrie-26 octombrie. La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombol la cumpărăturilor. Săptămâna asta ai Covalact, brânză-făgăraș 185 de grame la doar 2,79 lei și DAV, pachet săpunuri 4 100 de grame la doar 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Europa FM este ora 8. Ioana Brusul capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Ploa astăzi pe arii relativ relativ în nord-est, local în centru și doar izolată în restul teritoriului, în zona montană nince, dar precipitații sub formă de poviță și ninsoare pot să apară trecător și în jumătatea de nord a Moldovei, iar seara în estul Transilvaniei. Vântul va bat, bate cu putere în sudul și estul țării și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi între 3-4 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 17-18 grade în Muntenia și Dobrogea. Zi rece și în capitală, scăpăm de ploi însă, dar bate vântul, după prânz nu vor fi mai mult de 16 grade. Lucrările de renovare de la Spitalul de arși din București trebuie să fie gata până la sfârșitul anului. Ministerul Sănătății a început reparațiile în colaborare cu Primăria Sectorului 1, a declarat ministrul Vlad Voiculescu, invitat la interviurile Europa FM. A început deja renovarea, se curăță practic până la cărămidă, este singura posibilitate de a, de a elimina infecțiile nosocomiale în astfel de cazuri, într-o într într -o secție de terapie intensivă pentru arși, va fi gata până la sfârșitul anului. Pe lângă aceasta, pregătim celelalte proiecte pentru centre de arși în țară, o parte în spitalele regionale pe care statul român le va construi în următorii ani o altă parte pe programul de banca, cu Banca Mondială pe care îl avem la Ministerul Sănătății. Ministrul sănătății a fost întrebat și despre scandalul Hexifarma, Compania închetată că a livrat dezinfectanți diluați în spitale. Suntem cu siguranță în legătură cu parchetul. Una dintre teme este întotdeauna și Exifarma. Biocidele sunt uh, esențiale, sunt produse esențiale pentru igienă din spitale, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Pe de o parte trebuie să, ne, trebuie să ne asigurăm că avem aceste produse, că sunt disponibile în spitale, pe de altă parte trebuie să ne asigurăm de calitatea acestora. Avem o mostră pe care o impune în practic fiecare instituție spitalicești din România atunci când se vor cumpăra biocide, se va impune prin acest care de sarcini o anumită calitate a lor. Interviul integral cu Ministrul Sănătății îl puteți găsi pe pagina de internet a emisiunii interviur.europafm.ro Cetățeanul român răpit în Nigeria a fost eliberat și se află în siguranță, anunță Ministerul de Externe de la București, fără a da alte detalii, inginerul Cristian Nedelcu lucra pentru o firmă de construcții și a fost răpit luni în sudul Nigeriei pe șantierul unei căi ferate. Ștefan Neunte Indivizii în armați au atacat personalul de securitate care escorta echipa românului. Poliția din regiune a făcut căutări în satul din zonă. Ministerul de Externe nu oferă alte detalii în legătură cu modalitatea în care a fost eliberat românul. Ionuț Vâlcu, purtătorul de cuvânt al MAE, a declarat că românul este în prezent în siguranță și că familia acestuia a fost informată în permanență despre starea sa și despre demersurile făcute pentru salvarea lui. Întrebat dacă a fost plătită vreo răscumpărare pentru eliberarea acestuia, a spus sta român Nu plătește astfel de răscumpărări. Ionet Vulcu a spus că astfel de operațiuni sunt făcute cu maximă discreție și maximă precauție. Începând din anul 2004 în Nigeria, numeroși angajații companiilor occidentale au fost răpiți, fiind în general eliberați după plata unor răscumpărări. Ministerul de Externe le reamintește cetățenilor români aflați în zonele cu risc major de securitate că e bine să contacteze cea mai apropiată misiune diplomatică a României pentru a-și înregistra prezența în regiune. Astfel, încât să poată beneficia de o asistență și protecție consulară cât mai eficiente. DNA cere Camerei Deputaților un nou aviz pentru urmărirea penală a fostului ministrul al turismului Elena Udrea este suspectată de noi fapte de corupție în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, în care Elena Udrea este acuzată de instigare la luare de mită. Pe când aceasta era ministrul al turismului, ar fi fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală, susțin anchetatorii. Refugiatul sirian suspectat că pregătea un atac în Germania a fost găsit mort în celula în care era închis după doar două zile de la arestare. Moartea acestuia a declanșat o polemică despre condițiile în care era deținut acesta. Sirianul era acuzat de autoritățile de la Berlin că plănuia un atentat în Germania în numele Organizației Jihadiste Stat Islamic. Lucian Popescu. Moartea sirianului a declanșat o adevărată polemică despre condițiile în care era deținut. Guvernul regional din Saxonia a comunicat că Jaber Alba s a sinucis în infirmeria închisorii din Leipzig. Potrivit presei germane, acesta a fost găsit spânzurat. Sirianul fusese vizat de raiduri ale poliției germane dintr-un orășel aflat în apropiere de Dresda și Leipzig. A reușit să scape de poliție, dar a fost imobilizat de alți migranți sirieni care l-au predat autorităților. Procurorii germani îl acuzau pe Jaber al Bacrâ că plănuia un atentat de amploare la un aeroport și avea legături cu organizația teroristă Statul Islamic. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Bună dimineața! Tyson Fury renunță la titlurile de campion mondial la categoria grea. Pugilistul englez a anunțat azi noapte că cedează centurile WBO și WBA pentru a se concentra asupra unui tratament. După ce la începutul acestei luni a fost depistat pozitiv cu cocaină la un control antidoping. El a recunoscut că se drogează pentru a combate depresia. În vârstă de 28 de ani, Fury nu a mai boxat din noiembrie anul trecut când l-a învins și deposedat de centuri pe Vladimir Klitschko. Englezul a amânat de două ori meciul revanșă din cauza unor probleme medicale. La scurt timp, după ce a fost depistat pozitiv, el a postat un mesaj în care lăsa de înțeles că se retrage din sport, dar a revenit apoi și a declarat că nu va renunța fără luptă la statutul de rege al greilor. Acum însă Tyson Fury spune că nu se simte în stare să intre în ring și a hotărât să cede de centurile pentru binele boxului El a fost somat însă în urmă cu două zile de WBO Să ofere explicații în legătură cu situația sa În termen de 10 zile Altfel va fi deposedat de centura cu diamante Fiind acuzat de inactivitate Încălcarea clauzelor din contract Și folosirea de substanțe interzise Luca, mulțumim pentru știrile din sport Republica Fantastică România Ne plângem în fiecare zi că n-avem bani eu zic că nu că nu avem ci că știm să-i pierdem, Da să, cumva. Banii dispar, banii publici dispar în țara asta, în mai multe moduri. Azi ne ocupăm un pic de unul dintre aceste moduri. Europa FM. Watch and de la Europa FM, mâine dimineața dăm un iPhone 7 Plus, chiar mâine dimineață, așa că mai aveți timp azi și mâine până spre 9 să trimiteți SMS-uri la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea și indiciul din fiecare zi pe care îl găsiți chiar acum pe europafm.ro Da, este ofertă, e iPhone 7 Plus, plus care mai multe lentile, adică are două lentile spre deosebire de astea obișnuite, care au numai una. Deci este la mega o ofertă Bine, teoretic noi vi dăm să, ca să vorbiți la el Cine Dar nu facem fotografii o mai bune Cine mai Asta vorbește mă la telefon? Da, când, când apare un telefon nou Toată lumea întreabă cât megapixel da. are camera Deci de fapt vă dăm un aparat de fotografiat Foarte mișto <laughs> Care știe să intre pe Facebook și pe Twitter Da, și dacă îi puneți cartelă Puteți să vorbiți la aparatul da. Și puteți să ascultați evident și Europa <laughs> FM Și puteți să și vorbiți la telefonul ăsta Din când în când, da? Mai degrabă WhatsApp, Asta nu știu Bun să vorbim un pic despre banii pierduți în România, se pierd o grămadă de bani în permanență în țara asta. Sunt mai multe categorii. Avem bani furați de a dreptul, da? Șperțuiți, șpârliți, deci bani pe care ai fața, da. Mai sunt banii rosiți, bani pe care oamenii nu știu să i folosească cum trebuie, îi dau pe prostii, nu din rea intenție sau din furci, pentru pur și simplu pentru că sunt proști. Nu se pricep. Mă refer la bani publici, aici. Da, da, da. Și mai sunt și bani luați de la alții gratis. Deci bani vin uni, Uniunea Europeană. Cheamă, la Uniunea Europeană, așa. Vin și zic, luați banii ăștia să vă faceți un pasaj, să vă faceți un drum, să vă faceți ceva. Băi, luați banii ăștia! Și nu zicem, bine, dă-i încoace. Dar trebuie să-i dăm înapoi și să acoperim uh, cheltuielile respective din nou, din bani publici, tot așa, din incompetență managerială. Uh, bani, fonduri europene pentru diverse investiții. Sau vine Olaf. Da, în sfârșit, departamentul de luptă antifraudă. Și zice: Păi ce ați făcut, mă frate? Și trebuie dați înapoi. Despre ce sume și ce înseamnă Olaf? E la Dumfrozum. E la Organizația de luptă antifraudă europeană, mă rog, e un soi de. cum ce E un soi de ANAF, dar pe bune. așa? Între. Te-ai întrebat vreodată, sau v-ați întrebat vreodată despre ce sume o fi vorba? Adică, oare câți bani s or pierde în România? Milioane. Probabil. Milioane? Ce optimist ești. Zeci de milioane. Zeci, ce optimist ești. Sute de milioane. Sute, ce optimist e. Hai să ne oprim. De deci, deci între... ce? De să-mi placă? Păi nu, că te apropiai. A, okay. Între 2007 și 2013, România a pierdut, din fonduri europene nerambursabile, date pentru diverse investiții, dacă au trăit date plătite înapoi, bani plătiți înapoi, 6,65 de miliarde de lei fonduri europene nerambursabile, Adică 1,5 miliarde de euro. Suma apare într-o investigație a ziarului Puterea. Deci, 1 miliard și jumătate de euro, bani luați de la europeni să ne facem poduri, pasaje, drumuri, diverse investiții, dar care nu au putut fi folosite. Și trebuie dați înapoi. Da, trebuie dați înapoi din banii comunităților locale. Un, un blogger pe nume Andrei Cizmaru a făcut și o comparație. Un spital de 300 de paturi a costat în 2011 40 de milioane de euro un spital privat. Adică pe bune, fără șpagă, fără parandarat, fără nimic. Cam atât ar trebui să coste un spital modern construit în România, în 2011, 40 de milioane de euro, cu 300 de paturi. Așa. Deci faceți voi socoteala ca să înțelegeți. 1,5 miliarde de euro pierduți, cam câte spitale se puteau face din asta. Și dacă vă întrebați așa, în general, oare câți bani se irosesc, să știți că există cineva în țara asta care are răbdare să adune... Articolele de presă pe care le găsește, în care se vorbește despre bani furați din bani publici, corupție, licitații trucate, bani dați fără justificare și așa mai departe. Și omul asta face. Pune pe o pagină link-uri către toate uh, articolele din presă, deci numai ce scrie presa. Și face suma. A început povestea asta în urmă cu câțiva ani. Uh -huh. A găsit până acum adunarea este de, țineți-vă bine, 51 de miliarde... 268 de milioane euro. 41 de mii, euro 51 de miliarde de euro Până acum și este o listă Frumușică de articole publicate În presă despre bani furați Sau de care își bagi joc autoritățile Da? Ce vrei? Tot soiul sporuri fără drept Protocol inutil Vile construite pentru șefi Tot așa, fără drept Revizii făcute mult mai scump la mașini oficiale. Ce vreți? Călătorii fără. Călătorii distracție. mai scumpe, da? Călătorii de distracție ascunse sub justificări de astea publice. Orice, orice. Site-ul se cheamă porcisme.ro. Am mai vorbit despre el. Da, mai vorbit. Mi se pare fascinant site-ul ăsta. Văd că domnul respectiv n-a mai pus nimic nou de ceva timp, din august n-a mai pus. Sper că își continuă treaba, pentru că este un site foarte mișto. Bă, asta înseamnă că ne-am curățat din august până suntem curăți. <gără>, gă, din august da. nu se mai fură! <gără> nu se mai fură în România, asta e breaking news. Da. <gără> România în direct. Alege să-mi frunți adevărul. O să dezbatem despre Uniunea Salvați România sau USR. Chiar acum văd pe Facebook zilnic cum încearcă să rezolve partea cu semnături. Nu, nu văd transparența asta de care tot vorbesc partidele noi. Faptul că oamenii ăștia pleacă din activitatea civică, mie îmi dă un gram de, aș numi o speranță. România în direct.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 Peste 660 de încorporabile să ai de unde alege. Toate pentru tine în magazinele Media Galaxy și pe Media Galaxy.ro Alege cuptor încorporabil Hotpoint Cooking Collection cu autocurățare pirolitică, tăvi culisante și 28 de rețete automate la numai 2499 de lei pentru ca tu să ai performanțe unice în bucătărie. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Doar platforma mai Opel.ro te transformă într-un șofer fără griji. Poți afla istoricul mașinii. Machinitale în servis, ai acces la funcțiile On Star, primești oferte dedicate mașinitale și multe informații utile. Înregistrează-te și activează-ți acum contul My Opel și pot câștiga zilnic ulei și filtru original Opel pentru mașina ta. Toate avantajele sunt departe ta. Ai văzut pe cineva facând o faptă bună sau chiar tu ai fost omul de bine? Orice faptă bună merită premiată. Participa la concurs pe carfur.ro și fapte bune. În plus pe 12 și 13 octombrie ai hârtie copiator a 4, 500 de coli la 9,89 lei. pere abate la 3,33 lei kilogramul și cașcaval de alia Dipaciul la 15,90 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună.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 We found. 28 de minute, High New la Europa FM, vorbim în această haicină, How on You? How on You? <laughs> fine, thanks. Când am văzut How? știrea asta cu Zidul Brailei, zidu brailei. Că e un zid între Braila și Galaxy. <laughs> N-are cum, acolo e în frățire mare. Da, Eu știu că Braileni și Galațenii se iubesc foarte se mult. Se iubesc maxim. Mm -hmm. Dar da. nu înțeleg de ce, da se iubesc. Nu, domne, ce. Nu, Zidul Brăilei, e o baltă mare. <laughs> este despre parapeți de beton între sensuri. Mm. Separatoare de sens care, mă rog, se montează pe acolo, se montează pe un drum național, pe DN21, și Foarte la trecerea printr-un sat, satul Vărsătura, din Breila, da, a ieșit revoltă. De ce? S-au supărat oamenii care le montează parapeții ăștia, separatorii, de sens pe DN, prin mijlocul satului. Deci au construit zidul și au prins, despărțit, soț-soție, de o nu. parte și de alta... Nu, dar cum spuneam mai devreme, așa cum se întâmplă în România, drumurile trec prin mijlocul localității că ele sunt vechile drumuri de care cu boi. astea, astea sunt drumurile din Evul Mediu. Nu s-au mai făcut altele. Și nici deci nu s-au mai -au făcut nici de pe partea nici de pe alte. <laughs> da. Ca să înțelegeți, deci dacă v-ați întrebat de ce Dumnezeu în țara noastră, când mergi cu mașina tre treci prin atât de multe sate. Doamne, toate drumurile pe unde te duce, trec prin sate așa ne drumurile și. duc la sat. Doamne, ce român. La da, veșnicia și drumul s-au născut la sat, pentru că sunt vechile drumuri din, de când e pământul ăsta, de când s-a făcut satul și oamenii își făceau și casele lângă drum. Că așa se făceau. După aia nu s-au mai construit centuri și alte modalități de ocolire a Din statului orașele respectiv. orașele mari. Dar mm. s-a asfaltat. Pe vremea aia încă se mai asfalta. Mm -hmm. Deci drumurile alea de care cu voi, s-au asfaltat la s-au pietruit la început, după care s-au asfaltat, băi, și așa au rămas. E, și acum, pentru că a crescut viteza în trafic, pentru că s-au mai lărgit un pic drumurile, pentru că nu știu ce, sunt foarte multe accidente. Și a apărut necesitatea... Separatoarelor de da. sens. Și mm -hmm. se montează parapeții ăștia de beton, care sunt o idee foarte bună, în sfârșit, de exemplu, pe DN1, 6 spre intrarea, intrarea în București, se montează în sfârșit, parapetul, au trecut prin tot Otopeniu și termină acum. Băi, slavă cerului, sunt separatoare până uh, la Corbeanca acolo. Erau accidente foarte urâte. Dar înainte de asta au pus doar o bordură. A aera... era suficient cât să ridice mașina și să devină avion. Da, domne aia era nenorocirea de pe lume, bordurii alea pe mijloc. Nu știu cine a avut ideea aia criminală. Aia a omorât o grămadă de oameni. Deci cine a avut ideea aia și-a furat banii de ca un, să facă bordurile, vin bordurile alea. când vin bordurile A omorât ele. foarte mulți oameni și a mutilat nu știu câți. Bun, ca să revenim la satul Vărsătura, să privim și reversul medaliei. Pentru seteni, pentru oamenii care locuiesc într-un sat ăsta prin care trece un drum național, când se montează separatoare de sens, e nenorocire. Că practic îi împarte în două sate. Că nu mai au pun să traverseze. Nu mai există, nu se fac... Mai e o trecere de pieton, nu știu pe unde. Până atunci, ei mai treceau un fug, așa, știi? Să aveau nevoie de o, de o litră de ulei, să o da. litră de ulei. Da, o litră de zahăr, mă rog, Ce o vadră de vin, -o? o dabigeană, <laughs> dă și o dabigeană de vin de bidața asta. Eu zic că pentru ulei mai așteptau, adică... Așa... Era o problem, nu era o problemă asta. Și, și nu toate comunitățile locale au bani să facă pasarele și nici CNADNR nu face pasarele pentru, peste toate drumurile astea. Și în satul Vărsătura oamenii au ieșit la protest. Oricum e foarte nasol. Deci îți dai seama, din satul Vărsătura care au nimerit pe partea cealaltă de Cârciumă, bă, s-au nenorocit. Păi ce mai fac ei, mă, frate? Rămân cu uleiul. Da. da. Și, pe ulei, ei cu uleiul, da. da. Cum au protestat? să Sătenii din Vărsătura au... Uh, mai întâi au blocat traficul rutier traversând în grup, în mod repetat, pe singura trece de pietoni din sat. Asta este o cale de protest, după care a doua zi s-au așezat în fața utilajelor. Cum era la Am prospecțiunile norocie, alea, da? prospecțiunile alea Chevron pentru gaze de șist din nu mai știu cum se chema satul respectiv, unde s-au dus activiștii și s-au pus în fața utilașilor. Da, împreună cu Taica Popa, s-au pus în fața utilașilor. Așa, așa și aici. Nu vrem separatoare, nu vrem separatoare. Bine, după aia au venit jandarmii și s-au dus toată lumea acasă, n-a mai protestat nimeni, s-a terminat. Dar nu era. e pentru oameni. Era în jos Iliescu acolo? Mm. Așa, mâncui. Pancarte rămase de pe vremuri. Nu știu păi, de cine, Bunicii acolo. Acolo îl toți pe Iliescu, cum să Jos și un nu știu un tabloc cu Ceaușescu Și acum încă mai și votează pe Ilie, pe domnul Iliescu. Eu să duc hai să ne vedem de ei că nareba. Nu ne vedem de ei, dar Știi că bănda oare sunt găsești... oameni care la alegeri îl caută pe Iliescu. Asta sunt curios dacă mai găsești, dacă mai găsești oameni acum care cred că Iliescu este în continuare președintele României. Nu. Asta m-ar plăcea nu că să e. la dacă, să descoperi. Dacă ar putea fi la asta, măcar e pic așa să se gândesc. Eros Ramazzotti la Europa FM, un alt te. Bună dimineața. Un alt trat. Un'altra che sorprenda me, un'altra te, un guaio simile, un guaio simile, a sa chissà sa se c'è, chissà se c'è. espressione in un altro viso cogliere in so son. Quelli, sguardi sempre attenti, agli spostamenti, quando dallo spazio me ne uscivo un po'. Se poi era forse mm -hmm. Più la mine Non-Credo! Non-Credo, data asta. 8 și 37 de minute ascultați deșteptarea la Europa Femie și muzica îmi place azi la radio. Dom Tot îmi plac. Dăm nicio nemulțumire. E bine că începe așa Chiar mă gândeam să întrebăm ascultătorii noștri ce ne mulțumește astăzi? Dar putem să facem, putem să schimbăm Să facem așa, ce-i mulțumește sau ce-i nemulțumește Deci ce vă mulțumește sau ce... Nu vă mulțumește, cum am zis deci... Ce vă mulțumește și ce vă nemulțumește așa. astăzi Mersi frumos da. De... E ziua aia la început 0372069599 De ce aveam eu ideea asta așa? Pentru că am găsit o listă întreagă de lucruri care te afectează la locul de muncă. Ce te afectează la locul de muncă? În primul rând, munca. Zice. Deci, în principiu, e așa, nemulțumirea de la locul de muncă ne poate afecta grav. Zice știrea. Problema, deci, din punctul meu de vedere, așa. Acum, fără a fi eu cercetător britanic, Dar din chestia punct... asta cu munca. Da, deci problema este, că zice, la locul de muncă. Deci mie locul îmi mie locul place, n-am nicio problemă. În general, locurile sunt ok. Ce Pap e în locul respectiv, e... Adică dacă, e, dacă eviți munca la locul respectiv, mm -hmm. e ca la minister. Te simți foarte bine, n-ai nicio treabă, nu te deranjează nimic și, și salariu Da, și dacă au și un calculator pe care să poți să pui Facebook... Ce Facebook? A, așa, Facebook, da, că pe era soliter, da, acum soliterul este... E depășit. depășit. Obiceiul de a te plânge de locul de muncă poate afecta grav întregul organism, zic cercetătorii, citați de ziarul Adevărul 0372069599. De exemplu, îți scade sistemul imunitar, cică. Adică dacă ești, negat, te pliiți pe ești de lucru de, lucru, de, lucru, de, lucru, de, lucru, de lucru și nu știu ce, trag bolile la tine. Da, um, elimin, adică faci cortizol. Asta este un hormon cu H cu H mit. <laughs> Așa? Și ăsta te îmbolnăvește. Cortizol, măi. Cortizol? Este... Da. <laughs> Și asta reduce capacitatea organismului de a se proteja de boli. De exemplu, Iohannis, da. domnul președinte, pe vremea că nu era președinte. Era doar primar. Da, -a profesor. când era profesor. Așa. Deci când era profesor, domnul Iohannis a știut cum se protejeze la locul de muncă în sensul că a început să mediteze. Deci a meditat, a meditat și a luat 5 case. Ah, sau 6, nu știu câte Da, din meditații. Da. Deci Cine. să medităm și noi, măi. Acum levitează. Da. <răși> nu mai meditează. Gheorghe. Gheorghe e în direct la 0372069599. Ai vreo nemulțumire sau ești tare mulțumit, Gheorghe, azi? Bună dimineața. Salut, tare da. mulțumit de emisiunea voastră, dar Sunt nemulțumit, da. referitor și la subiectul de mai devreme. Care de, domn? Tronsonul Turda a. Cluj. Da. În loc de separatoarele alea de beton sunt și din alea pe o anumită porțiune, da? dar au făcut în uh, sate, în comune, în da? Tureni și în Vâlcele, o porcărie, inclusiv în... Uh, ce au făcut? Partea, niște, în loc de despărțitoare, niște garduri, uh, nu știu ce sens au, ce rost au, A, uh, pe mijloc, pe mijloc, și-au înălțat uh, cât uh, pentru o bordură. Acolo practic, niște bani Aruncați. A, știu, știu, -a știu acasă. povestea. Știu, acolo au început să facă, nu acolo au început știu cumva eu, să facă bordurile alea de separare de sens. Vorba vine separare de, ba, de da. sens. Exact când ba, puneau da. aici separat. Acolo înclinația, înclinația șoselei în iarna asta o să dea cea mai mare bătaie de cap și pentru curățare și în momentul în care va îngheța apa pentru că-i dată înctinația la șosea încât să băltuiască. Băi, ce nenorocire să fie acolo. Dar eu știu cazul. Deci exact când aici, lângă București, se demola, se scoteau bordurile astea de pe mijlocul drumului pentru că omorau oameni, în zona aia se puneau. Și oamenii da. au zis, bă, este nebuni, de ce faceți asta? Avem contract, și nu ne mai putem opri. Și au făcut tot soiul de demersuri ca să nu se mai continue lucrarea, dar se lucrează în continuare să. Se... Da incredibil, incredibil, incredibil. Da. Bun, deci asta te mulțumește. Am înțeles. Mulțumesc Gheorghe. Ăla da. e un caz penal acolo, rău de tot. 0372069599 Vă așteptăm. Dacă vă ne mulțumesc lucruri astăzi, să ne sunați. Mai sunt despărțitoarele că tot am revenit la subiectul ăla decât nicie. Dai, las mai tandre. despărțitoare de Da, deci dacă ești nemulțumit. Da, mai... mai e și Daniel. Hai să mă Daniel, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Ai, mă bucur că am intrat în directul noastră. Exact ca vorbitorul meu, aceeași nemulțumire o am în tot ce am în fiecare zi de cinci ani de zile da. fac naveta pe Turda Cluj. Da. Și acum au făcut o prostie cât china de mare da. cu acele separatoare de drum. Bă, Bordurile și... alea sunt exact ce nu ne doream noi șoferi. Măi, da, alea sunt... Da, ok, deci până la urmă cred că subiectul ăsta domină orice altă discuție. Uh -huh. Știi care este nenorocirea? Că momentul în care, de fapt, orice șofer înțelege dacă muști cu roata din stânga din bordura aia, devi avion și ajungi pe contrasens. Și așa, a murit, așa a murit o colegă de breaslă de-a noastră care era cu copilul în mașină se ducea acasă și ea mergea regulamentar și a trecut unul d'ăsta care făcea crețuri pe șosea și a zis "Moa, ce tare eu că mi-am luat mașină nouă la mâna a doua și a mușcat bordura, a intrat în zbor pe contrasens i-a intrat prin parbriz ăstea. Da, nu nu ai cum aici. să adică da. nu te poți feri de așa ceva Mihai, bună dimineața! Salut, Mihai! Alo? Să da, treci, ești indirect. Direct. Da, bună dimineața, Ce te mulțumește, ce te nemulțumește? Mă mulțumește nici minea voastră. Mă că în fiecare dimineață, vin de la Corbea, în Castelul Curești, da? mai ales când plouă, da? de 2 ani, 3 ani de zile, în odopende, banda 1 la sau o porțiune de pe E o dată. baltă uriașă. Da. da, domnule, este, și cu planarea acolo, dar știi cum e? Am înțeles, gata, știu despre ce vorbești, este o baltă, e zis că e nouă, Nu, și nu, pe noi în balta ta. Este un drum, eu am descoperit pericolele acestui drum după ce m-am mutat. Acum noroc că s-au pus separatoarele astea de sens. Să vezi cum este când vii dimineața pe la când vin eu așa pentru 6:30 plouă și se trezește unul beat mort la ora aia. Am și povestit asta la radio Să traverseze DN1 Înțelegi? Și la un moment dat se sperie și el Dar se sperie nu când trebuie să poșească, Se sperie când a ajuns la jumatea drumului Și stă în mijlocul drumului Și pe drumul ăla se circulă cu 70 ha, ha, ha. Cel puțin Da. Ștefania, ești cu noi? Bună dimineața Bună, Bună dimineața Bună. Oh, Oare ce nu ne deranjează în România asta? Cam toți ai, domne, că nu e chiar așa cam tot. E, Mie mi îmi place țara. În primul rând, de vreo șapte ani, de când ne-am mutat în, în arad, da. ne-am mutat într-un cartier, de vreo șapte ani avem un drum groaznic. Da. Deci, suspensile la mașină sunt praf, mașinile în arată într-un fel, putem să spălăm astăzi, mâine îi... Uh -huh. Pina de noroi? Păi dacă, dacă, nu, plă... dacă nu plătiți rovinietă, de aia nu vă face drumul. Mai probabil, deși <laughs> tu un drum de cartier, ar trebui pus o taxă. <laughs> da. Vezi că totul se leagă de drumul dimineața. Da, asta. Am deschis asta cu drumurile, e o mare problemă, într-adevăr. Bine. Mulțumim mai... pentru telefoane Vă așteptăm la 0372 069599 Oricând 8 și 44 de minute Colby lay falling for you Și revenim în desteptarea După ora nouă avem judec judecata de joi Cristian Tudor Popescu, alături de noi La Europa FM to myself. Wait until I know you better. I am trying not to tell you, but I want to for you. 8 și 48 de minute. Nu te, te uita la mine. te uita la mine, da, da, păi da, da început. <laughs> da, prima următoare ne arată că pensionarii din România o duc foarte bine. Da. Vreți să știți că pensia au fosti foștii ai României. Vreți, vreți, vreți, vreți, vreți. Da, da, da, da, da, da. Cât are da. ce de Aldei și Băse sunt pensionari. <laughs> Mamă ce, -aș vedea, pe ce aș vedea pe ăștia. aș vedea pe aceștia în 5000 de da. La șah. la șah. Sau chibiți chibiț. Care dintre ei ar chibița cel mai bine? Te gândești? Mai drag. Serios, vorbesc. În primul rând, deci, cred că Milu nu, Milu nu poate să nu se bagă, da. Nu are față de chibiț, El nu știe să chibițeze, da. nu, nu se pricepe. Deci, între Ilici și Băse Astea, doi jucători, deci rămâne Ilici. Ilici, da. Ilici, ce jucător a fost Ilici la viața lui. <laughs> da. Deci, mă, îți dai seama, dragă, Cal la B6. Bine, deci <laughs> ei primesc așa, pensie pentru mandatele de la Palatul Cotroceni și pensia de pensionar, pentru activitatea profesională. Mm -hmm. Și te gândești așa, Dumnezeu Băse a fost capitan de navă, ca să nu zic de bampor. Deci, Băse frate, a... capitan de navre petrolifer eu. de Dalea. Are 3-4.000. Așa. Ilici a fost director de editură secretar la CC, nește treburi, da? Care o fi având mai mult? Ia să vedem. Funcția bate gradul sau nu? Băsescu. Băsescu zicea. Deci venitul total de pensionar al domnului Traian Băsescu ajunge la 8283 de lei, ne anunță B365.ro, format din pensia în urma funcțiilor de ținute, deci pensia de asigurări sociale, 2583 de lei. asta de pe vapor. Deci n-are mă, decât 2.500 Ce de lei. Și pensie mică să Vai, steluța lui. a fost președinte. Și indemnizația de fost șef al statului, 5.700 de lei. Hă? Păi, păi Al de Ilici, veniturile fostului președinte Iliescu, sunt mai mari decât ale președintelui Traian Băsescu, pe lângă pensia de 3.960 pe lunar. Mamă, Om, deci mă, editura deci... bate navele. Asta zic, funcția, deci partid. băi, tot partidul. Exact. Tot party, exact. frate. 3.900 de lei versus 2.500. Da, și încasează și indemnizația pentru funcția supremă de 5.331 de lei. Acum eu nu înțeleg de ce e mai mică decât al lui Băse. Băse 5.700, ăsta 5.300. Deci... Cili... compensatorii, că Băse cred că s-a pensionat anticipat de la capitanie. <laughs> nu mă... <laughs> Și în întreagă, și au zis, las, așa e, are vechime Are vechime știe dar Numai el știe câtă vechime da. are, că noi are nu mai ținem. Vorba lui, două mandate Constituționale, ca să nu zici <laughs> care trei Știi? Că așa spune Asta e ca DN-urile noastre, da. care are două mandate Și jumătate de bandă da. Domnule, deci pensia de la editura tehnică a domnului E mai mare decât pensia de comandant de navă Vezi, domnule, că intelectualii nu duc chiar așa rău În țara Corect. noastră, cum ar fi Și hai să vedem și Nentu, milu. Deci până acum avem așa băse 8.200 de lei și Ies cu 9.200, da, e amărăciune, fii atent, pensie lunară de 3.000 de lei pentru activitatea de profesor universitar și rector. Ah. Deci dacă ești rector, 3.000 de lei. Mai vai ta, la care se adaugă indemnizația pentru mandatul de la Cotrocin de 5.60 de lei pe lună. E adevărat că deci... l a avut doar un mandat. Dar da, nu se de la număr de mandat. Deci pe asta l-au cel mai rău, săracu. l a învins sistemul. <laughs> <Cum>? <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EuropeFM. Alo? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am câștigat ceva? Nu. Ce-ai câștigat? Nu suntem de la FISC. Închide costele telefonul asta, că vorbesc cu doamna are taxe de plătit. Doamne, v-ați plătit taxele. câștigat? Ce-ai câștigat? Nu Dar nu ne spui și nouă ce-ai câștigat, că nu ne trebuie... Plus... Plus, mai ai fășat plus. Unde? <laughs> La Europa FM. Ia yes, se! <laughs> Alege să fii câștigător. Alege Europa FM.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 45 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 octombrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Ai ajuns cu casa la roșu sau vrei să-ți renoveze acoperișul? În această toamnă, Tondah îți face cinste să-ți ridici un acoperiș de calitate. Profită de reducerea de 15% pentru țigla ceramică Twist XXL și primește accesorii gratuite. Află mai multe pe www.tondah.ro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 țunie, țunie, țunie bine, țunie țunie. Namuda vaka joje pakopierisko, pogame sala. Și atât de tot să mă asculți când eu zic ca să se mai bune țigile. Siglele ceramice Terra Rossa de la Sicceran, rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să A fost dată Maria, care în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică, a amețit, s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene.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 cu TV. Include verificare puncte cheie și diagnoză. Schimbul ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Detalii pe ford.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 9. Ioana brustur Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știrii Plouă astăzi pe arii relativ extinse în nord-est, local în centru și doar izolat în restul teritoriului, în zona montană ninge, dar precipitații sub formă de lapoviță și nisoare pot să apară trecători și în jumătatea de nord a Moldovei, iar seara și în estul Transilvaniei. Vântul bate cu putere în sudul și estul țării și pe crestele montane. Maximele vor fi între 3-4 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 17-18 grade în Muntenia și Dobrogea, zi rece în capitală. Scăpăm de ploi, însă, dar bate vântul, după prânz, nu vor fi mai mult de 16 grade. Drumuri inundate și în această dimineață, în urma ploilor abundente înregistrate în ultimele 24 de ore, am stat de vorbă cu Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Din cauza apei de pe carosabil, drumul național 25 Galas-Tecuci este închis între localitățile Gălățene și Endren și Hanu-Conachi. Din același motive, traficul rutieră desfășoară îngreunat pe drumul național 2 European 85 la ieșirea din municipiul Focșan către Adjut. Precizăm că pe suprafața carosabilă s-a scurs apă pe o lungime de aproximativ 200 de metri, iar înălțimea măsoară aproximativ 3-5 cm. În județul Buzău, din pricina căderilor de stânci de pe versanți pe partea carosabilă, circulația pe DN-10 Buzău-Brașov se desfășoară pe un fir alternativ în zona localității Siriu, iar pe DN-67C Transalpina traficul este închis între rânca și obârșia lotrului din cauza zăpezii și vântului puternic. Discuții între transportatori și ASF pe tema prețului RCA. Federația Operatorilor Români de Transport anunță că prețul maxim al unei polițe RCA pentru un camion va fi de aproape 8.000, iar tarifele ar putea intra în vigoare din 1 noiembrie. Guvernul a dat dreptul autorității de supraveghere financiară prin ordonanță de urgență să fixeze prețuri maxime pentru asigurările auto obligatorii pentru o perioadă de șase luni. Lucian Popescu. După discuții purtate între reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport și ASF, prețul maximal pentru un camion de peste 16 tone nu poate depăși 7.960 de lei, măsură care va fi pusă în aplicare de la 1 noiembrie. Soluția vine după ce patronatele din transport au anunțat că vor relua protestele asemănătoare cu cele desfășurate pe 15 septembrie. Asta pentru că ASF nu respectă protocolul semnat la jumătatea lunii trecute și încarcă prețul polițelor RC după negocierile de luna trecută, ASF urma să stabilească un preț de referință al RCA, estimat la 7500 de lei pentru camioanele grele, însă președintele ASF, Mișu Negrițoiu, declara săptămâna trecută că acest nivel va fi modificat. Guvernul a aprobat recent o ordonanță de urgență care impune înghețarea prețurilor RCA pentru șase luni prin fixarea unor prețuri maxime de către ASF. News.ro amintește că mai multe companii de asigurare așteaptă aceste tarife pentru a decide dacă rămân pe piață. Ďakujem za și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizații din România, unul dintre patronatele din domeniu, a prezentat dimineața cum s-a desfășurat negocierea privind prețul maxim pentru polițele RCA. Șeful ASF a propus mai întâi un preț exagerat de 9.800 de lei pe an pentru un camion cu masa peste 16 tone, pentru că apoi, la opoziția transportatorilor, se revină cu o propunere diferită de 7.960 de lei. La sediul ASF sunt programate astăzi noi discuții privind prețurile polițelor RCA pentru celelalte categorii de autovehicule vehicule, inclusiv pentru mașini înmatriculate pe persoană fizică. Guvernul a aprobat ieri Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră pentru perioada 2016-2020, schimbări în desfășurarea examenului pentru obținerea permisului și reguli noi pentru cei care vor să aibă carne de conducere. Sunt doar câteva dintre prevederile trecute în document. Ștefan te ne explică. Potrivit documentului, examenele pentru obținerea permisului vor fi înregistrate video și doar școlile de șoferi care au un procent de promovabilitate de cel puțin 50% vor fi reautorizate. Mai mult nu vor putea fi șoferi decât cei care au terminat măcar clasa A10-a. Documentul prevede și crearea unui cadru legal pentru reabilitarea și consilierea șoferilor care încalcă grav și des codul rutier, mai ales în cazul celor profesioniști. Evaluările medicale și psihologice pentru obținerea permisului vor fi îmbunătățite, iar Paremele de evaluare vor fi actualizate periodic. În plus, după o anumită vârstă, vor fi reduse perioadele de efectuarea controalelor medicale pentru conducătorii auto. Mai mult, vehiculele care au fost reparate în urma unui accident vor avea nevoie de o inspecție tehnică de siguranță pentru repunerea în circulație. Practic, obiectivul guvernului este de a spori siguranța rutieră și de a reduce decesele cu până la 50% până în anul 2020. Planul de acțiuni mai prevede și îmbunătățirea sistemului de intervenție la accidente și asistenței medicale de urgență, prin unificarea dispeceratelor care acționează în astfel de cazuri și îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență cu elicoptere. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia.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 dos acum interimar de Nicu Vlad după ce Alin Petrachia a demisionat în urma rezultatelor slabe de la Rio. Alegerile vor avea loc la 15 noiembrie. Loca mulțumim, 9 și 6 minute continuăm de a judecata de joi Cristian Tudor Popescu peste doar câteva minute la Europa FM. Europa FM. Perchei e frecvența tine. to my heart man <laughs> it și 10 minute ascultați deșteptarea la Europa FM. Vlad, crezi că există da. diferență între minciunile și adevărurile rostite de femei și cele rostite de bărbați? Nu arecum cum, nu. Dar în primul rând că femeile nu spun minciuni. Numai noi spunem minciuni și suntem prinsi. Trebuie să vorbim neapărat despre asta. Clar. Da, da. după judecata de joi, am să vă invit să vă faceți puțin timp pentru întâlnirea cu scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Judecata de joi în deșteptarea la Europa FM. Pare că politicianul român n-ar avea nimic sunt. Nu e așa. El trăiește cu o credință veche și de neclintit, și anume că se adresează unor debil mental. Prostia este valoarea fundamentală din care își trage seva. Prostia e sfântă. Severin Adrian, condamnat în primă instanță la trei ani cu executare pentru luare de mită, insul pe care l-am denumit cândva bursucul veninos, cel mai marcant pagamente, vorbind reprezentant al României în Europa, a produs dintr-un prezidiu în Palatul Parlamentului următoarele cugetări. Atunci când o lege este încălcată de prea multă lume, înseamnă că legea trebuie schimbată. Că nu o să schimbăm poporul. Ne mirăm că poporul este corupt, că toată lumea încalcă legea. Dacă toți suntem corupți, înseamnă că nimeni nu e corupt. Adică, dacă fură prea mulți, schimbăm legea și încurajăm furtul. Dacă se mulțesc criminalii, consfințim crima prin lege ca activitate cetățenească. Dar nu să schimbăm poporul, nu? Individul, fost ministru de externe și vicepremier politician greu, care va să zică desfințează fără grețuri exact funcția esențială a unui politician, să încerce pe riscul propriu exact asta, să schimbe poporul. Vreme de 400 de ani, segregarea rasială a fost scrisă în legile Statelor Unite. Oamenii cu pielea închisă la culoare erau tratați mai rău decât animalele. Niște politicieni, un Abraham Lincoln, un Martin Luther King sau Lyndon Johnson, au reușit să schimbe primii doi cu prețul vieții acest mod de a gândi al poporului american alb majoritar. Tot de 400 de ani, chiar mai mult, România trăiește scufundată până la gât în corupție. Ce înseamnă asta? Că trebuie să desfințăm DNA și să schimbăm numele țării în Romita? Mita.ro? Și Severin să primească steaua Romitei în grad de cașcavaler în locul anilor de pușcărie? Popularul infractor în delir săghiță, după ce s-a contorsionat în fel și chip ca să reasă că șefa DNA era prietenă cu el, a adus pe piață un mail de la cucuveaua MOV, care era firește Căveșii, de vreme, așa zice Ghiță. Urmat de două bufnițe gablonți, luate de la dragonul roșu, pasămite, ca daruri de la doamna Căveșii, venită în vizită la el. Bine că Săghiță n-a scos vreun sutie în ceva, să spună că șefa DNA l-a uitat la el și că vrea să-i dea înapoi. A lui Severin, Săghiță vrea să inducă ideea că șefa DNA ieșia din zeamă, Fiind amica penalilor, adică a lui, toți suntem corupți. Un alt campion al manipulării pentru oligofreni revine în forță pe ecrane, Traian Băsescu. După Udrea, DNA a deranjat și urmașa cea mare. Drept care, iată cum argumentează un fost șef de stat existența cucuvelei Movru. Ghiță este aitist. Îmi este greu să cred că n-a adunat de pe acea adresă mult mai multe mail -uri. Și am auzit declarații chiar în seara asta că doamna și transmitea documente din dosar și rechizitorii folosind această adresă ori adresa oficială. Domnul Ghiță nu putea greși pentru că intră la pușcărie cu asemenea afirmații. Ultima frază, o capodoperă, am privit o minută în șirca pe Mona Lisa lui Da Vinci. Băsescu nu pronunță nici măcar verbul a inventa, a minții, a scornii, el folosește științific, a greși Adică telea ghiță fiind IT construiește un sistem de operare la credibilitate a laurei căveșii și nu poate greși nicio linie din program din cauză de rău de zdup. Deci, stimați ascultători Europa FM, dați-vă două palme! să are cinci dosare penale, șanse uriașe să intre în pușcărie în ce nu mai are imunitate și ar fi teamă să greșească în dezvăluirile lui despre și întrucât pentru asta ar, ar intra în pușcărie. Ne mai punând la socoteală că, extrapolând logic, toți hoții din țara asta ar trebui să nu mai fure și să nu mai mintă, fiindcă e periculos, domne. există pârnaie.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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Auzi, știi cumva la Grunfos mai fac angajeri? Nu știu ve cine, ce-ți veni? Păi peste tot, văd doar instalatori cu Vesta Grunfos. A, păi zi așa, nu ai aflat de nou lor promoție? Profită de oferta Grunfos. La fiecare șase pompe Grunfos de tipul Alfa 3, Alfa 2, 2L sau confort achiziționate, primești cadou o festă groasă. Mai multe informații pe Grunfos.ro, pe pagina de Facebook Grunfos România și la partenerii autorizați. De acum îți poți alege pasta de dinți fără dileme.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 Inginerie mecanică, hidraulică, electrotehnică sau poate roboți industriali, toate acestea la TIB. Vino între 12 și 15 octombrie la cea de-a 42-a ediție a Târgului Tehnic Internațional București. Eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din România. TIB. 12 15 octombrie la Romexpo. Mai multe detalii pe tib.ro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 Aș vrea puțină mentă în ceai Cine m Dă -te jos acum din nu, Te așteaptă o treabă de făcut. Și multe alte ci sta, stau. cum stau acum în grija ta. Te grijile. Din piesele alea le-au câștigat la 0 sau la 1 la Radio Voting. Nu deva știu, dacă, cred că la zero. De dacă a intrat în playlist, înseamnă că a câștigat la 0. Ah, uite, vreau <laughs> Bine, a fost Delia cu noi. Da. Uh, vorbeam de minciuni mai devreme? Da, minciuni. Mă, mă rog, încercam să... că nu ne permitem. Nu. Cine minte mai des. Și mai ales în ce scop? Bărbații sau femeile? Asta este... Întrebarea. Și femei ce sunt cercetătorii. Da, cercetătorii spun că femeile mint mai des, dacă să ne menajeze. Ceea <laughs> Băi... ce mi se pare firesc. <laughs> Eu... <laughs> e ce... Da. Eu nu cred că femeile mint. Nu are cum. Văd altfel lucrurile. Exact. Ai... Da, bărbații spun mai des adevărul decât femeile atunci când vine vorba de muncă, înșelat, sex sau romantism. Deci, da. Angajații spun mai des adevărul referitor la muncă. Asta în mod evident. Și atât. Da. Și înșelat sex aromantii. Femeile, în schimb, pot să minte ca să scape de o însărcinare. În traducerea inițială care apărea în adevărul era ca să scape de o sarcină, Nu. Ca să scape de o sărcinare, cred. Ca să nu-și urmeze dieta stabilită sau inventează o scuză doar ca să evite o întâlnire. Se mai arată în sondaj. Dar pe de altă parte eu cred că și bărbații și femeile mint la fel de mult doar că femeile se prind mai ușor și ne prind mai ușor. Așa, deși această cercetare de o imagine nefavorabilă pentru femei este doar la prima vedere. Reprezentantele sexului frumos alterează adevărul cu drag, astfel încât să nu rănească sentimentele cuiva. Ceea ce mi se pare un lucru minunat. De exemplu, 39% dintre femeile intervievate au declarat că inventează scuze ca să nu mai meargă o zi la muncă, în timp ce procentajul bărbaților pentru aceeași problemă este de 37%. Deci, mint ca să nu rănească sentimentele șefului. Corect? Stii? Să nu. Mai mult, una din trei femei nu și-a respectat dieta și regimul de slăbire, în comparație cu bărbații, doar 23%. Femeile caută scuze mai des. 3 pentru a evita o întâlnire. Iar bărbații o fac mai rar. 27%. Deci cum să-i spui elui că nu vrei să te întâlnești cu el pentru că are burtă, e gras, e crăcănat, e chel, Dar toate Dar nu există bărbații așa nu există. Da. <laughs> Uite a, așa. La mine. da. Șase femei din 10 au declarat că au spus că un cadou este pe placul lor, când de fapt credeau opusul. În cazul bărbaților, în această chestiune, procentajul e de 43%. Deci eu cred că aici este vorba de un instinct de conservare de politiză. la femeie. Nu, pentru că ele știu că dacă zic că acest cadou este pe altul nu mai primesc. Deci sunt bune, îmi plac, continuă să-mi faci cadouri, până la urmă poate o nimerești. Da, poate adică, statistic, măcar mai avem o speranță că o să înțelegi ce cadou să-mi faci, iubitule. Eu vă fac cadou o piesă de la Shakira Objection de bună dimineață. But all the damage she's caused is unfixable Every 20 seconds you repeat her name. But when it comes to me. I really can't, look minimal. more That's why in front of your eyes I'm invisible But you gotta know small things also count You better put your feet Injection și Shakira 9 și 33 de minute. M-a sunat uh, zi. Plecă... Plecă Moise spre Craiova da, plecă. M-a sunat m-a sunat Moise sună, drum spre Craiova și mă sună Moise. Așa se vorbește. Și când am piesa asta? Cine cântă asta? Și nu și aduceam în minte de Shakira. cui? spusei de Shakira, dar cum să uiți tu de Shakira? Eu asta nu înțeleg cum să uiți de, de, Shakira. de Shakira. Eu da. asta nu înțeleg. Moise plecă în dimineața asta, plecă seara cu plecă în drum spre Craiova. Da. Unde face astăzi România în direct, în cu... piața Shakespeare cu X. Asta încercat și... să-mi explice că e în Shakespeare Square. Shakespeare Square. Din <laughs> Da. Dacă vreți să vă întâlniți cu Moise și cu România în direct, dacă vreți să-l vedeți pe Moise cum face emisiunea asta minunată, mergeți în Shakespeare Square de la, la ora da. 13.15. Învăță să scrie Shakespeare acum? Mi se <laughs> nu, pare bă, fabulos, anglobii. eu n-am crezut. Da, nu n ai crezut cum? că există? Chiar che -i? Că -i <laughs> bă, da, chiar se cheamă așa. piața neamărin? nu știu, dar ceva, cum vrei tu. Deci dacă la uziră-ți azi dimineață, dacă la uziră-ți pe Moise, la Busy Day... Să știți că puteți să vă întâlniți cu el în uh, Craiova, în piața Shakespeare. Shakespeare. La unul șofer. Un Sigur unu o să fie sfert. mai devreme acolo. Da. Dar da, înțeleg că vorbește despre cultură. Da, se cere să vă faceți fotografii cu el, că îi place foarte mult. <laughs> Aici Vlad îl tachinează. Dar cum vede Moise, un fan acum la da. <laughs> Moise, mă Moi se poze cu oamenii, mă, vin oamenii să se pozează cu tine, ce naiba? În realitate, moi se știi că Vlad este fanul tău numărul 1. Eu sunt, da, fanul tău numărul 1. Se, se mai gândește mai... dacă vine și el la Craiova cu tine. Da. Eu am selfie cu Moise, am. Îl păstrez, l-am pus în ramă acasă. Da. Bine, Moiseguran, trăiți... Moiseguran, astăzi cu România în direct, live din centrul Craiovei, din piața Shakespeare. Da. Merge și puneți mâna pe el, că e o ocazie rară. Îi place foarte mult <laughs> Bine și dacă e vorba de Moise Să dăm și voltaj de la capăt Așa s-a potrivit. Cântec de-ar fi viața mea Vesel, trist, tot l-aș cânta Nu aș rata nici o Râu ar fi l-aș înnota Pân' la mare l-aș urma nu m-aș oprit niciodată, știi că Viața n-are buton de rewind Să poți să-i ce-ai pierdut În de pleacă atunci când din suflet iarna. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. Aș bura chiar și în noapte. Să pot să iau de la capăt Să pot să o iau de la capăt Să pot să iau de la capăt Să pot să iau de la capăt Voltaj de la capăt, asta a fost pentru colegul nostru Moise Guran În drum spre Craiova, vă reamintim astăzi la 1 și un sfert România în direct, transmisă în direct din piața Shakespeare, din Craiova. Da. Am mai multe idei pentru intervenția asta. O găsim pe prima. Da, după... Una este despre guma de mestecat care accelerează viteza de reacție. Alta este despre o nouă interpretare fascinantă a O nuanță excepțională din capra cu trei ezi. Am găsit o chestie pe un blog absolut senzațională. A, a treia este că iar nu funcționează cardul de sănătate. Hai să dăm informația asta utilă da, și vorbim, să vorbim de, de de sănătate. Deci este a patra zi, asta acum am găsit știrea pe realitatea.net, e a patra zi la rând când nu funcționează cardul de sănătate în țara România. Asta e pentru zeci de mii de oameni, este o veste foarte, foarte proastă, pentru că înseamnă enorm de mult timp pierdut la medic, oamenii nu pot să-și ia rețetele, trebuie scrise cu mânuța, sistemul e blocat, deci un întreg sistem care a fost gândit ca să funcționeze în jurul cardului de sănătate, nu funcționează acum. Și atunci, evident, alternativa este mult mai complicată, mai birocratică, pierzi vreme. Na. Um, ăsta e un sistem care a costat vreo 20 de milioane de euro. Dacă mm. nu știați, cardul de sănătate, un soft. Un soft instalat pe niște calculatoare ca să poată să citească niște carduri. Bine, e o normalitate asta până la urmă. Da. Deci cam, ce, trebuie ve să fie. Da, cam ce vedeți la orice magazin de cartier POS-ul ăla, în principiu, în mare, este cam același, numai că la bănci este mult mai safe, mult mai safe. Deci orice bancă are sistemul ăsta, l-a luat de undeva și funcționează, numai sistemul de sănătate național nu poate să lucreze cu cardul de sănătate. CNAS, apropo, are un buget de 6 miliarde de euro anual. Anul ăsta, ăsta este bugetul CNAS, Casa Națională de Asigură de Sănătate. Nu este nicio altă instituție publică să aibă atâția bani de la contribuțiile cetățenilor, mai puțin casa de pensie, asigurile sociale, dar e cu totul altceva, e un buget separat. 6 miliarde de euro anual de cheltuit pentru sănătatea românilor, un sistem pe care s-au dat 20 de milioane de euro și mai mult nu funcționează, o informatizare a sistemului ăsta de sănătate în care s-au băgat 300 de milioane de euro în ultimii 10-15 ani și care merge, vedeți și voi, cum merge, vai de capul nostru, cât ai jaful cât nu ai jaful pe spinarea noastră. Dar cine se ocupă de mentenanța, deci, de mentenanța sistemului ăsta? e au cardul de sănătate? Pentru 5 milioane de euro pe an, câștigat, din câte știu, sper să nu greșesc, de o firmă care se cheamă TeamNet și care a fost până în urmă cu câțiva ani deținută de domnul Sebastian Ghiță. Hm. Care după aia, mă rog, a făcut o ca să nu fie în conflict de interese. S-au acedat acțiunile, nu știu. 5 milioane de europeani să facă mentenanță pentru asta, e clar dacă a început sau nu contractul, chiar dacă a început, e ca și cum n-ar fi început. Deci, asta este știrea cu cardul de sănătate. Vrei da, să dăm și altele. Nu mă Nu mă avești proaste. proaste Vrei cu capra, capra cu trăies? Bă, fiți atenți. Deci, în timp ce tu dădeai și acira pentru domnul Moise, și da. Moise se află în drum spre piața Shakespeare din Craiova unde Moise, să... astăzi nu l ratați, mergeți să-l întâlniți, da. măcar încercați să-i strângeți mâna. Să spui, bravo Moise, uite. Suntem fanii tăi, la 1 și un sfert în piața Shakespeare din Craiova. Da, cineva care are un blog care se cheamă booksfascinationstreet.ro, nu știu ce-i cu blogul ăsta, acum l-am găsit, zice așa, o nuanță excepțională pe care n-am sesizat-o niciodată în capra cu treiezi. Ia textul original și găsește următorul pasaj. Când capra ajunge acasă și edul cel mic îi povestește despre masacru. Și este... Originalul, da? De da. la creangă. Zice, ei las lui l-o eu. Dacă mă vede că să o văd vă sărmană, zice capra, și cu o casă de copii, apoi trei să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă pui la pastramă? Nicio o faptă fără plată. Tică losul și mangositul. Și după care continua. Încă se rângea la mine câteodată și îmi făcea cu măseaua. Apoi doar eu nu sunt de acelea care, de care crede el. N-am sărit peste garduri niciodată de când sunt. Deci expresia, îmi făcea cu măseaua, sesizată de acest dom sau această doamnă care are blogul, este ceva cu totul nou. Este un arhaism care a ieșit din uh, limba curentă, nu mai zice nimeni. Dar stai să te gândești, cum adică îmi făcea cu măseaua, mă? Adică ce? Adică se râjea la mine, așa, zâmbea, ce înseamnă? Avea că, lucrare nu? de aur. Îmi făcea cu ochiul, <laughs> da, i-arăta aurul din gură. Cum? Fii ce mișto, ce -mi faci, mă, cu măseaua? Îmi faci cu măseaua. Și mai era aia cu guma de mestecat. Vrei cu guma de mestecat? Da, să trecem prin toate cu ocazia asta. Uitați, doamnelor și domnilor, cum mă exploatează zaviu. Hai trage puțin de tine. De Da, mai dă un link. Guma? Da, guma de mestecat accelerează viteza de reacție. Deci nu înțeleg în ce sens. Mestecatul, da, sper. Da, mestecat ori în în timpul meciurilor. Da? Da, da, zi. Da. da, știi că așa ai învățat când erai mic, să nu ghiți. Guma de mestecat că ți se lipește de mațe Și, da. și -ți mori și îți mor încurcă... Și nenorocirea De Da, e, e bine întotdeauna să lipim sub scauz <și> <și> Nu glumesc <și> Nu faceți așa Nu faceți da, da, Eu nu vreau Vino să vezi și la mine dacă că eu nu pun mâna Da, da. Deci, da mă că ați... colegi serioși. Și v-ați panicat vreodată când ați înghițit ciunga? Când erați mici? Eu, mie nu mi s-a întâmplat Eu am înghițit ciunga și am început să plâng Am hotărât că momentul ăla s-a terminat sunt pe moarte Așa brusc? Da, și Maica mi-a dat să mănânc sandviș. Pentru că cred că asta era păcăleala Că dacă mâncai, dacă ai guma de mestecat din greșeală Te păcălea să mănânci un sandviș, Că zic deci cu pâinică trecea trece. Da, lipa... și nu mâncai, adică? N-am mâncat nimic, ai nebunit Prima dată am zis că mi foame la 14 a, ani Și stai un pic și acum recuperezi da. da. Ce frumos a crescut <laughs> Ce frumos a crescut mai deci, maică când aveam 14 ani și a, am zis mi-e foamea, a zis, doamne, da, e am trăit, am trăit doamne, să eu pe copilul meu Spunând prima dată în viața lui că e foame N-am spus niciodată că nu mi-era foame Și în general mă deranja povestea asta cu mâncatul Îmi lua o grămadă de timp Mă enerva foarte tare da. da. Dar nu se întâmpla, Luca, să mănânce? Mă e era foame, nu-mi stop, era foame, -stop. <laughs> Dar da. zice nu, dacă mi se întâmplați, mănânci ce? Friptură de uh, vacă de bălțata românească, știi? Aia care este imposibil de mâncat da. și mestecam câte o, da, da, o da. bucătură de tocăniță da, de bălțată. De da, frate, câte jumătate de oră și se făcea numai după jumătate de oră începea să se dizolve de la enzime. <ră> era grezită. Da, da. Eu nu știu de unde mâncai tu gumă de mestecat sau dacă mâncai că era Era, domne, era, era chestia aia de-o băgai în gură, să întărea instant. Da, era turbo, era... O nu, ai tu treabă, la turcă mine era o gumă chinezească, care după ce o mâncai 10 minute, simțeai așa că mănânci piper. Era ceva îngrozitor. Pe ustura toată gura de la guma chinezească, dar avea o hârtiuță, era împachetată într-o hârtiuță de orez. Și șpilul era că nu mai trebuia, adică o mâncai direct cu hârtiuța de orez. Era foarte tare. În rest, guma o mizerie îngrozitoare. Ce, mai vrei să-ți mai zic guma de mai Hai să ascultăm și o piesă. Hai să, uite, avem Locked Away și întoarcem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 judge for life man would you stay by my side or is you gonna say goodbye can you tell me right now if i couldn't buy you the fancy things in life shoddy would it be all right come and show me that you don't Now tell me would you really ride for me, would you really ride for me? Uh -huh. baby tell me what you die for me. Tell me you die, for would me? you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Uh -huh. Uh -huh. Tell me would you really cry for me, you really cry for me. Baby don't lie to me, if I didn't have anything. So I wanna know would you stick around? If I got locked away, if we lost it all today, tell me honestly. Get laid down, down, down, dang. All I want is somebody real who don't need much. I girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need for oh. know. Now tell me, would you really ride for me? Would you really ride for hey. Baby, tell me, what you die for me? me Did hey. you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Uh -huh. Tell me, would you really cry for, me? Would you really cry for yeah. me? Baby, me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna to know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still showed you my flaws If I couldn't be strong Tell me honestly Would you still love me the same? Tell me, tell me, would you want me? Want me? Tell me, tell me, would you call me? call me? If you knew I wasn't ballin' Cause I need a girl who's always by my side hey, Tell me, tell me, do you need me? need me? Tell me, tell me, do you love me? Yeah. Or is you just trying to play me? Cause I need I girl to all me down life.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 City la Europa FM, lock the way 9 și 50 de minute, ne oprim aici cu deșteptarea, rămânem uh, doar cu ideea că mâine dăm un iPhone 7 Plus, mâine dimineața al patrulea telefon iPhone 7 Plus în deșteptarea la Europa FM, intrați pe europafm.ro și aflați cum puteți intra în trangere la sorți. Dar ce te bucuri așa că dai un iPhone 7 Plus? Să-l dăm, să scăpăm de el, că uite-l avem aici și tare lași aș un pic. Bine! Un pic, un pic. Da. Mâine dimineața dăm un iPhone 7 Plus, astăzi... Uh, Evenimentul principal al zilei îl reprezintă deplasarea lui Moise la Craiova. Piața Shakespeare 1 și 1 sfert, România în direct, Moise și emisiunea lui da. din deplasare. Da. ulterior deplasării lui propriu zise către piața Shakespeare... Evenimentul va deveni însă și emisiunea Pe care o face acolo, în mijlocul Craiovenilor Deci dacă vreți să-l vedeți, să vă faceți poze cu el Vă spun, mi place foarte mult De ce îl în, da, Mergeți în piața Shakespeare Face emisiunea în direct de acolo Cred că puteți intra în direct cu el, o să fie fan Hai poate mergem și eu, noi cu el data viitoare Data viitoare Azi la Craiova e singur 9.51 de minute Vă lăsăm pe mâini bune Vine Ciprian Dino și Europa Express Toate bără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 Dar mai ales în acest weekend, când orice sortiment de tortilla chips de 200 de grame e numai 2,99 lei, iar Sensodyne Repair Protect pentru dinți fără probleme e numai 13,85 lei. Hai la Selros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.